Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция Диониси Ареопагит Божествения мрак. Втората лекция Диониси Ареопагит Блаженство и същност. Третата лекция Мъдрост преди Вселената Безната. И три идеи за размишление. Първата Правилно разбиране на злото. Втората Валентин. Третата в косът на Ал Халач. Следваща лекция на 5 август. Започвам с първата лекция Дионисий, Божественият мрак. Говорили сме, това е продължение. Неговата абсолютна светлина е равна по отношение на съществата на абсолютен мрак, понеже е непоносима. Неговата преизобилна светлина се явява за съществата абсолютен мрак, а не, че някакъв мрак има. Който познава Бога, той е навлязал в този Таинствен мрак на Неговата незнайност. Той е изоставил мисленето и познава чрез незнанието. Значи придобива знание, т.е. мъдрост, чрез незнание. Божественият мрак е свърх светлината на Неговата най-вътрешна истинност. Бог може да бъде познат само чрез свръхразумен опит, който е свързан именно с влизането в този мрак. Лъчите на непрестъпното божество се наричат мрак, Мрак, който не може да бъде обхванат поради голямата чрезмерност на източника. Тази велика светлина винаги се остава светлина и тя свети в тъмнината. В Библията има 125 стиха за тъмнината и 30 стиха за мрака. Ето няколко. Исая 45 глава 3 стих. И ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина, за да познаеш, че Аз съм Господ. Значи първо Бог те въвежда в тази тъмнина, и там ти разкрива съкровища, т.е. духовни неща. В трета книга на царе Господ рече, че ще обитава в мрак. Той избрал е това място за себе си и там е скрит. В книгата Изход. А Мойсей приближи при мракът, където беше Бог. Книгата на Йов, 12 глава, 22 стих. Открива изтъмнината дълбоките работи. Псалми. Виделината изгрява в тъмнината за праведните. Значи, виделината изгрява в тъмнината за праведните. И отново Диониси. този който всичко изостави, ще бъде въведен в сиянието на Божествения мрак. Става въпрос за всички привързаности. Ще бъде въведен в сиянието на Божествения мрак. Този мрак е бил преди съществуванието, а съществуването е ограничение. Тайната на този дълбок мрак замлъква всяко положително знание, за отрицателното въобще не говорим. Замлъква всяко положително знание. Тука положителното знание е абсолютно ненужно. И казва Дионисий, молим се, вижте неговата молитва, молим се, да се озовем в божествения мрак. Т.е. да го познаем. Т.е. молим се да се отзовем в пресветлата тама. На друго място те го нарича. Защото таинствата се откриват в мрака. Но онова таинствено безмълвие. Безмълвие. Мракът може да ти снабди със светлина, казва Дионисий, която никога си нямал, т.е. съвсем друг род светлина. Който може да проникне в божествения мрак, се домогва до гносис, до откровението. Тайните божествени посвещения, които са свързани с мрака, превъзхождат всичко, което се случва в този и в онзи свят. Мракът превишава ума. За да бъде преодолян, този изпит в мрака се изисква силата на човешкия дух. Светлината е създадена, а мракът Божественият мрак е несътворен и вечен. И пак казвам, поради преизобилието на свръхсветлина Бог е непристъпен. В него може да пребивава само този, който е достоен да знае и да вижда. Този, който пребивава в свръхсветлината на Бога, е над човешкото познание и над човешкото виждане. Който е минал през мрака, носи в себе си тайна. Тази тайна е скрита в неговото присъствие. Разбира се, има случай, когато той може да крие това присъствие, но понякога го пуска в ход. Светещата тъмнина се открива само на съкровенното, на истинния човек. На другите се разкрива мрачната страна на тъмнината. Тоест, .е. тъмната страна на мрака. Хората обикновенно мислят, че тъмнината е от дявола, че дявола бил черен и така нататък. Но в тъмнината е скрит Бог, а светлината е временна Тъмнината е скритостта на Бога. Там Той в интимност се разкрива на достойния човек. Тъмнината е вечна, тайнствена и мистична и ти, казва Дионисий, трябва да я осветиш, за да я разбереш, защото в нея е скрит самия Бог. И после казва Дионисий, в тъмнината има повече Бог, отколкото в светлината. В страданието има повече Бог, отколкото в щастието, но трябва да Го изтръгнеш. И затова е казано в Библията, Царството Божие на сила се взема, трябва да Го изтръгнеш. Христос успя да Го изтръгне на кръста. В голямото страдание, в голямата тъмнина, Бог много по-ярко свети, в щастието Той е тъмен, но в голямото страдание Той по-ярко свети. Например, накладата на богомилите, това е тяхната голгота. Там Той свети ярко в тяхната тайна. Отвън хората какво ще видят няма значение. Но ако ти не осветиш тъмнината си, тъмнината остава тъмнина. Тя ще остане мрачна. И казва Библията. В началото беше тъмнина. Тоест, .е. в началото беше несътвореност. Това означава, че тъмнината е мистична и подобна на Бога. Докато светлината е сътворена, нещо външно. Нещо, което е излязло навън. А тъмнината е навътре, в несътвореното. Тя е преди сътворението, преди битието. Сега това нещо, което съм казвал, но някак си го повтарям. Тъмнината е отвъд ограничението на светлината. Тя се носи, казва Писанието. Тя се носи над бездната. Тя е несътворена, пак казвам. Тя не е понятия. Тя поглъща всички обяснения. Нищо не обяснява. Но ако ти я е преж... преживееш правилно, ти ще се освободиш от себе си и от всичко сътворено. Ставаш несътворен, вечен, неограничен. Познанието на светещата тъмнина е велико освобождение. Тук няма никакви послания, защото истинското послание, запомнете, никога не е слово. То е Безмълвно, то е едно особено мистично преживяване на безмълвието. Затова и Сфинкса мълчи. В тайната на мрака се разкрива, по-точно се саморазкрива твоята вечност. Затова свингса чака. Посланието е безмълвно. Всеки, който е накарал в себе си тъмнината да свети, той става вечен и безсмъртен. Това е посланието. Да накараш просто в себе си тъмнината да свети, а не тъмнината да тъмнее. Ако тъмнината в тебе тъмнее, казва Дионисий, ти винаги ще умираш в себе си. Този, на който тъмнината свети, е познал Бога и е оживял в своя Дух. Това беше първата лекция.